Aste honetan ilabeta bete zela Itzalalditik galdera klasikoa ere bihurtu zen aste horretan eta zuzertan ari zinen Itzaldia jaso zen bitartean, beno, e, beste elementu seriosoa ere bada azpiegitura kritikoak noren esku dauden ezta gidatzeko deia burutu dutela, Izarkomek eta errek. Itzalalditik ilabete pasa den honetan, BIP kooperatibek, Itzali sistema piztu alternatifak izeneko manifesto orkezu dute etaien arteko lankidetza estrategikoa sendotzeko itzarmen asinatu dute ere azaldu dutenez bierakundeak izan duten elkarnanari marko bat emango diote eta besteak beste bakoitzaren azpikituk partekatuko dituzte eta divulgazio ekintzak garatuko dituzte elkarrekin izan ere kooperativek elkarren beharra dutela nabarmendu dute. Marko horretan aperiiraiaen hogeita zortzan izandako egungo sistemak pairatzen dituen ahultasunak eta dependentziak agerian utzi zituel azpimarratu dute hitalaldiarena zela arazo puntuala azaldu dute izan ere sistemaren akatsa dela Iira baziak maksimizatzeko sistemaren akatsa, hain zuzen. Etekin ekonomikoa jendartearen eta planetaren gainetik jarri izanak ondorio olatzak dituela ere esan dute horietako batzuk epemotzera eta beste batzuk epeluzera iritsiko direnak. Bide horretan gogoratu dute energia edo internet hori diren giza eskubideak direla eta enpresa pribatuen bidez zerbitzuek jasotzea erabat barneratuta dugu Horregaitik beharrezkoa ikusten dute azpiegitura kritik noren esku dauden eta nola funtzionatzen duten agerian utzi eta ez da baidea irekitzea. Bagehiago jakiteko gurekin daukagu, dauzkagu, izarkomeko urtsi ugalde eta goien erreko naro alortza egunon? Egunon. Egunon. egunon. egunon. Bueno, Ila bete da itzalaldiaz eta naroa zurekin hasiko, era? Itzalaldiaren arrazoiak jakinali izan dituzue? Bueno, eh, gisa esan oso, hola, goitsik asko, gureburu asko handizu izango litzake, handik eri izatea, Espainiako gobernu handi ikerketa fasean dauen ez, bueno, ba, e, faktorez berdinak izan daizken arrain, e, ez daukoguk e, datuz zehatzik, ez? Orduan, pixkatka ez zain Espainiako gobernu handi ikerketa zerrekartan dauen, eta ez duguna nahi da, zara eta geisha bekarri, alatabe, E, bueno, oso bueno, yo komple juada bebait zer eh zeharrazigeratzen tartean ze sistema bera oso iluna eta iluntasun taupakotasun horren artean, bueno, badatuak eskuratzea be e, ezinezkoa izaten da eguneroko kudeaketan eta gero helako irakortetak eiterak orduan. Ala taube ja tenemos moduan pixkat, faktore ezberdinak e, egon diez, egon laisseke tartean baina kontuan izan bar dugu azkenian iluntasun hori enpresa pribatuak e, guztian hartzean enpresa pribatuak da zela e, horregatik dala ez oinarri bat orduan gaur egun kudeaketa teknikoa sariena ba energia nola banatu banaketa bizka kudeatzeko hori enpresa sare batek eramaten dau soilik 120ko e, partaidotza publiko daukena Gero banaketa energia-manak eta enpresan dien esku dago atzian, ordan kontsumo basatia, sustatzen da taldiak die, irabaztiak e, makizatzeko inbertsioak hata gutxienitzeko Ordan, karo. Testu inguru horretan gaude, testu inguru horretatik egin behar dugu e, irakurketa eta kontuan izan da ere aurko gaur egungo sistema. Eh, sare bueno, energia sistema hau benetan lengo parametrotara eh, gokituta dagoela ez, eh? oso sare eh, superzentralizatua da inbertsiorik ez duen eskatu edo eztana egin eh, energia energiaberezezagarrien ahunduditzen honetan.eta kurioso da horrelako testu inguru baten nola, eh, sektore erreakzionarioek beti er. Erre, eh, eh, E, zuten duten, ez? Eta azken pinen e, lortu dute, bueno, bultzatu dute energia nuklearraren aldeko diskursoak, sustatzea, eta bueno, haukere horretan badasmoa ere, manifestu honekin ere, bizkat aldarrikatu da, bueno, hau ezta e, e, ez gaitezen gausi betiko trampan, ez gaitezen gausi e, sektore reakzinarioa guztatu duten, duten hori, eta honetan egindezakun irakurketa bat e, sistema energetikoaren eta sistemaren orokorra ez? Jakine, e, dugu baitarea itzalaldiak nolako eragina izan zuen zuen enpresetan edota eta zuek eskaintzen duzuen ez, zerbitzuan, hasiko dugu errepasoa zurekin. E, urtzi. E, telekomunikazioetan, tel, irrat, e, barkatu, e, internetan edota telefonoetan nolako eragina izan zuen itzalaldiak? <hazitzen> <hazitzen> bai, baina, bueno, tenotak ikun bezala, e, kolpera ba, batean egin argindarra gabe geratu ginen danok, eta, eta horrekin, ba, horrekin batera, beste sistema guztiak, da? dan adotu eta dauelako, ba, argindarrarekin. Eta, eta bueno, ba, gure kasuan, lau mila bat bazkidek, ba, segituan e, jaso zuten eragina, eta inkomunikatuta geratu ziren, eh? guztio bezala. E, Gugu legoan geunden, momentu horretan, eta ez da, geno, Ba, ual arazo bat izango da, ez bat batean zen guztiak alean ikusi dezuen, bat batez bate pila pila taiko irratiarekin ba az, e, gauza orokorrago bat izan zitekeela eta eta bueno, ba, deno moduan e, enteratu ginen, um, azken finean kooperativa gara ba telekomunikazio ematen ditugunak Baina kate horretan, e, azken ez laboietako bat hori txarrez, ez? Zaukagu esku hartzerik egitur ba, e, asko tronkaladen zare hori. Horretan, e, parte hartzeko, zera e, baikiak hartzeko, ez zer, ez? Orduan, badano moduan, jasatera ondorioak joak, e, gure kasuan ordu batxoetako arazoa izan zen, gero poliki-poliki hainbatez saretan ja zaldura eta bar ba iritsi ziren. Eta, ma gutxe gora, bera, egun baten buruan, ba, dena egon kortuen. Eh? Uhum. Urzi baitare zalantza tekniko bat daukagu izan ere garaibatean, okerrezbanago okarrezbanago telefonoak ez zuena inbesteko telefono ohikoa etxetakoa ari bidez di juana. garaibatean ez zuena inbesteko dependentziarik elektriziitateriko elektrizitatea joten baldin bazen ere e, egingen hitzaen telefono Daak baina orain ere oringan ere gertatu zena izan zen hau ere erori egin zela aldaketarik egonda sistema honetan. Bai, azkenean, ia zerbitzu guztiak internet bidezko e, zarearen bitartez ari gara jasotzen gaur egun, ez? Zana joan da, pizkanaka e, pizkanaka horretara bideratua, ez? Orduan bai ahotsa, bai irudia, bai datuak dena dago hor sartuta. Beraz, e, interneta gauzten bada, arrasoi ezbergin gatik, eta gaur izan da argindararen... E, E, kolapsoan colapsoan no no da betez ateko bai esa bat edo edo edo sin gauza, eh? hori gertatu eskero, eh geratzen gara guztiz, eh ba, jokoskanpo, eh? Ke en fin, e, bueno, badana dago sistema horretan zentralizatua edo hiperzentralizatua eta edo sin arazo gertatzen delarik dana jausten gara batera, ez? Horratik ba bueno, egin dardu pizkaneka E, kolektivizazioz eta zare kom comunitario ez bedinez, baitare herri zuten bidez gure kasuanbon ba, ba, bueno, alternativatibak jarzen eta eta herria nolait boteretzen ez bakitza bere ere mutik eta hoi aurre egiteko uh -huh. Naroa zuena sí. ba, arkinddarraren banaketa kooperatiba da goiener zakite eragina nolako izan zen. Bai, e, pixka gubara urteki kartu zabe moduan azkenengo nengo eslagoia, eh? zolako azken nengo baina, baina niretzako, bueno, e, jarraitzu zabe bitartian, e, un, reportatilak eta bateria eta gero mugik horrak zerbitu amaten zabe bitartian, bueno, nahiko duin, eta kurioso da, eta hau, aizortu bai beba, ekarri nahi dotez, e, bazkideak hasi zinean deitzen, magu, hasi eran, ba, urtita bezala supusatzen da, ba, fusiblea begiratzen dazte pasako da, eta Aziziendere bazkidea ditzen, deitzen kasi kematen zuen gu, la, gu lasaitzeraz, eta zela, ez bai, hemen nere pasada, hemen Eta orduan, gau, konturatu zara, benetan eh, bazkide eta, bueno, azkenean, kooperatiba integral batkara guztiok, eta no e, konfiantzan oinarritutako confianza harreman bat badagoela, eh? Holako momentuetan ta esaten, bueno, ba, eh guk konfianza denugu goiherrengan edo gure kooperatibarengan eta orduan, bueno, ba, e, hortik jokatzen dugu, eh? Haimajinatzen dut olako beste merkaturazaila hondietara joango bagina, ba eskinatekela horrela joango, eh? Orduan, bueno, ba, e, ere izan zen nolabaiteko lasaigarria, gure harretako lan taldea ere, bueno, kontzan eskermez jozatzen ja, bat izan zen. Eta gero ba etxera joan ginen megia, esan. E, olako momentutan ere iruditzu zaigu e, zaintza erdiguneen jarri bardala bai kolektibona eta bai e, gurena, Ordan, bueno, ba pizkat e, ginen familia zer moduz, ba gizolako egoeretan, ba bueno, e, oin arriskoa eta jarraitu genuen ba alzen heinean baina bueno, eh aguantatu zurpenarte gurei estar con mecolineak eta bar, es. Mm -hmm inera e, gogoratu behar duguitez ba, claro, e, e, e, beste maila ekonomiko bat dugunok e, itzaaldia paretu genuella ordu batzuetan edo egun oso batean ez, baina egunnerokotasunean gogoratu behar da obresia energetikoa eta arrakala digitala pairatzen duen ba, milaka familia daudela ez eta eta bueno, ba, baita ere eh si eran la ba, horterako validatsingun erez e, azalean jartzeko momentu horietan eta neroki seme sala baita ere pues eh e, el Carla ledo eh egoteko aukera eh bueno ba ez da it, solidaritate hori, hori, hori, hori pistroren san gure kaleetan Eta baita ere zer gaitik ez, e, deskonekzioa, eh? Deskonekzioaren e, parte positiboa ere e, bizi izan genuen. Nola ordu batzuk besterik gabe izan zer eta ezen asko lusatu, ba, ondorio kaltegarria bai izan zituen, baina bestalde batetik ere, e, eta egitez, lazeitaz un punto bat ere, e, en plan, bueno, vale, inkomunikatzuta gaude, baina bi, bizi gara, eh? ekiparadoza horretan hibilizan ginen danok. Uhum. Baitare e, bizipen horretatik eta irakaspen horretatikan sortu da itzali sistema piztu alternativak eta horren baitan aldarrikatu duzu energia eta internet oinarrizko giza eskubideak badirela. Ezekit, e, zergaitikan? gaitikan? Uhum. Bueno, izan, izan badira, ez? Hau e, da, e, internazionalki erakundeak ego publikoek, publikoak gala aitortuta eh dagoelako, ez? Eh? Kontua da ba igual eskuntan, edo, ez edo sasungintzan ez bezala, ba bagleratuta dugu hau esku pribatuetatik eh kudeatu beharrean gauza bat dela, ez? Eh? eh tema publikoak edministrazioak egin duela horrestua, eskuak hartu bezela merkatuaren kontra, dijo eta, eta intervenzionismo interbentzialismo eh, adelako, ez? Eh? Ordan E, eta egit hori ere e, nahi zan dugu azalean jarri, ezken finakun kooperatibok sortzen gara, e, autoantolakuntzatik eta koletibizaziotik, baina ezteagoelako bestelako erantzun publikorik, ez. E, ba, autopistak edo diren bezalako e, jabetza publikoa diren bezala, zergaitik gaitik ez, kasuanetan, txar elektrikoak, edo, edo zuntza egiturak, eta bar, E, publikoak izan beharko liratekela, ez? Eta edaukan gugarrenatuta hori ez dela horrela edo ez dela izan behar horrela, ez? Eta, bueno, gure kasuan hori ba, litzateke gure utopia e, maia horretara elten garenean operatibok ere ba, gure gure presentzia edo gure beharra ba, ez dela izan beharko olakoa eta dese inbarko behinateke, ez? Enpinean etzen es bagara, eh, estadio retarra, eta da, eskuarte publiko totala eh, izatenakoa, no? Mm -hmm. Bai, niko esango nuke azkenian autoantolakuntza de autoerakitzati sortu, sortutako gaitasmoak beti direla, bueno, a bueno, direla privatizatzeko zerbitu publikoi erantsuna emateko e, komunitatean, ez? Azkenian e, azpigitura azpiegitura materialak, azpiegitura logistiko guztia geratzen denean, e, negozioa ez besterik ez daukaten eh kolektiboengan, ba bueno, guk eh komunitario batetik ere, bueno, landu bardugo eh hau gure egiteko eh Renaldez, Ordoan eh, guretzko osogarrazzitua eta hau uh, eraman eh, dezakegu baina ari gara energiari buruz hititz egiten orain, bainatzenen eza ere bai elikadurari buruz, edo bestelako azpigiturai buruz ez... Eh, eh, eh, bakite ikusi genuke ba lekuko sareak eta bultzatzea eta bizitzako inarrizko zerbitzuak, bai energia bai beste buruja eta bultzatzen duten ekimenak ba hoe guztiak e, alternativak xaretu eta eraikitzerako apustua ez eh ere on es, esaten genuen, bueno, askotan sistemaren privatizazioa salatzea salatzearen bada aukera bat ere Bueno, alternatibak badaude, e, autoeratutako e, mugimenduak badaude, goazzen ikuspegi pasibo bat egitei baino, goazzen proaktiboki, alternatiba hauek sustatzera, saretzera eta piskat e, aukera batuk, e, mm -hmm. ba, hau baliatu beste estenatoki posile batuk eraikial izateko. Ba, guzti hauekin galitzen gara, urtsi ubalde izarko kooperatibako kidea, eta naroan lortza goiener kooperatibako kidea, eskerrik asko goizonetan gurean izate batik. Ba, eskerrik zey... zey...